you mm -hmm. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e jma'in. Falenderojm dhe lavdate te takojn Allahu te fuqi plot, ate falenderojm dhe vetem prej ti fal edhe ndihm kërkojm salavatet dhe selamet me te ngrohta i dërgojm me te dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Mistandero ju aleykum ورحmatullahi wabarakatuh. Po takojm sonte me emisionin e radhas me emisionin të cilin ë ja kemi kushtuar me sahabeve dhe rinisë së sahabeve e që këtë cikël të emisionave e kemi titulluar modelet e përkryera sonte do të flasin për metodat pedagogjike të të dërguarit Allahut sallallahu alejhi dhe sellem me të rinjet. Allahu fuqiplot momentin kur e ka zgjodhur Muhameditin alejhis salam që të jetë vula e pejgamberis, që të jetë profeti i fundit, që të jetë ai i cili dhe të kumëtanë relevantën dhe shpallin e fundit për mbarë njërzimin, a njëherit ishte edhe pedagogu dhe mesuësi i njërzimit, dhe pa dyshim edhe tërinjet që kanë jetuar në kohën e ti, që kanë jetu me të dhe i kanë besu dhe i kanë pranu autoritetin dhe profetsinë Muhammedin a.s. kanë pas rastin që të kenë pedagog dhe mesuës Muhammedin a.s i dërguari i Zotit në misionin e tij, në përhapjen e fesë, në përhapjen e fjalës së Zotit, ë në mes të tjerash në profilin e tij gjendet edhe profili i një pedagogu të vërtetë. Profili i një mësuesi të vërtetë. Andaj i dërguari i Zotit, ne kur i analizojmë metodat e tij pedagogjike, atyherë është shumë ë interesant se na dalin një mori metodash që ne sot në kuhën ton anipse ka një distans të gjatë kohore prej kohës kur ka jetur Rasulli a.s. Më shumë se 4 më të shekuj ne kemi mundësi që të përfitojmë nga këto metoda pedagogike e në veçanti metodat pedagogike të Rasulli Allahit a.s. ka shi të rive. Sigurisht se i dashur i Zotit Muhammed a.s. në procesin e edukimit për balë të rive ka përdorur metoda prej më të ndryshmeve. Ne do t'i shpalosim disa për e këture metodave. Prej metodave të pejgamberit, alesrat oselam, në procesin e edukimit të ti për balë të rive, apo të rinjit të cilët i edukonte, ishte edhe metoda e ti edukative në procesin e arsimit, metoda të cilën e aplikonte me shëmbuj të ndryshem, duke apliku shëmbuj dhe ilustrime praktike që ato informatat të cilët dëshirën të pejgamberit, alesrat oselam, tua dhoron të nëzënzve dhe nërinis, ato ka përshin në formën më të mirë, përseptohëshin në formën më të bukur, nga se a i kishtë zgjedhur këtë metodë, metodën e shembujve. Do të shpalosi disa shembuj nga kjo metodë pedagogike e pejgamberit sallallahu a.s. Shembulli i parë është shembullin të silën e transmeton Gjabiri radiallahu anhu, ku i dërguar i allahot sallallahu a.s. një dit kalon të pra një tregu, Dhe kur kaloj në kët treg, pa një grup të njerëzve, tregu ishte plot me njerëz. Ë në një prej skojeve të tregut, pa një cjap i cili ishte i ngordhur dhe veshjet e këtij cjapi ishin gjysmëk. I kishte veshët e vesh të shkurtuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtou te pranishmëve, atyre njerëzve që ishin prezant në treg. Tha, kush dëshiron për juve me e ble këtë cjap me një dërhëm? Njerëzit me që di ju përgjitën dhe i thanë, o i dërguar i zotit, o, o i dërguar i zotit, këtë cjap i shëmtuar nga se ishte edhe i halshëm, dhe më thonë nuk, nuk ishte formu mirë fizikisht, plus ishte i shëmtuar, i thanë, o i dërguar i zotit, këtë cjap edhe po të mështë ishte ingordhur, asë njerë nga ne zdo të kishte të, E, interesim për me e ble këtë cjap, elemo tani të ngordhur, kush prej neve do t'a blente dhe kuj do t'i intereson të këtë cjap i ngordhur, i shëmtuar, atër e pegameri, sallallahu aleyhi sallam, nuk e kishtë në fakt qëlimin që t'u ashes njerëzve këtë cjap të ngordhur, e të shëmtuar, mirë po në përmjet këtish, shëmbullit donë të të ajep një informat më rëndësi, ju tha i dërguari i Zotit, thëvë Allahi li dunja ahuanu ala Allahi, minha dha alejkum. Tha, po ju betohëm në Allahun, fuqip lotë, djeni se kjo jetë, dunjaja ka vlerë edhe me pak se sa këtë qep ingordhur e i shëmtuar që nuk zënë provokimin dhe interesimin asë njerit për juve. Dëndët, nëse këtë qep ingordhur dhe i shëmtuar nuk ka asë një vlerë, atëre dijeni se jeta e kësaj bote, për ata të cilët i janë bo rëbër të kësaj jetë, për ata të cilët janë vërbu nga joshet dhe epshët dhe knasit që i ofron kjo botë, dhe kanë haruar botën tjetër, dijeni se kjo botë ka vler edhe me pak se sa këtë cjap i ngorë dhe i shëmtuar. Dhe nësatë, që qëni për i nga meri sallallat dhe i sallem, me metodat e ti pedagogike e përdor shembulin, në këtë rast këtë shembul, çat ngulit në mendjen e të rive dhe atyre që ishin në prrezent ë vlerën e jetës së kësaj bote, të dunjas, duke bërë një komparacion mes e, jetës së kësaj bote dhe çapit të ngordhur e të shëmtuar. Shembulli i dytë është shembulli i të cilit e transmeton Abdullah ibn Omer radiallahu, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inna ma thalu sahibul Qur'ani kemathalu sahibil ibl" fëshambulli E atynjëri ut i cili e ka mësu Kur'anin përmendsh, e ka memorizuar Kur'anin, është sikur se shembulli i devës së lidhur. Thotë, nëse ti e bën devën të lidhur, atëherë ti do ta ruash uh, devën. Mirë po, nëse e zgjidh devën, atëherë devja do të ikë prej ty. Që i bie me këtë shembull pejgamberi Alayhiselatu Wassalam don ti porosit gjithata ato të cilët e kanë mësu Kur'anin përmendsh. Se nëse ata dëshirojnë gjatë tërë kohës ta kenë në memorien, në mendjen dhe në zemrën e tyre Kur'anin, atëherë duhen të qasin Kur'anin vazhdimisht. Duhet ta përsëritin Kur'anin pa ndal. E nëse një njeri e ka msu Kur'anin mirë, por më pas nuk ka, nuk nuk lexon në mënyrë sistematike Kur'anin dhe nuk e përsërit atë, atëherë Kur'ani do të ikë prej tij, ngjashëm sikurse do të ikë devë janë momentin kur zgjidhet, kur zgjidhet, apo? Pas taj kemi shambull në tret të të cilin e transmeton Abu Musa al-Ash'ari radiallahu pejgamberi sallallahu aleyhi sallam prap në lidhje me Kur'anin një shambull të bukur thot mëthalu l-mu'mini al-ladhi yaqra'u l-Qur'ana ka mëthalu l-Utturujjah rihuha tajybun wa ta'muha tajyb thot pejgamberi aleyhi sallatu wasalam Tërni pejgamberi aleyhi sallam në nda njerëzit në kater kategori për bal qasje sëtyrë rrëthë Kur'anit Fjut pejgamirë ahlesuvat u selam shembulli i atij njeriu i cili e lexon Kur'anin është shembulli i besimtarit më falni shembulli i atij besimtari i cili lexon Kur'anin është shembulli i atij njeriu i cili e, ka një lule ka një lule në dorën e tij edhe aroma e asaj lule është e mirë po edhe edhe nëse hah është e këndshme Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazdim, thot ndërsa shembulli i besimtarit i cili nuk e lexon Kur'anin është sikur se shembulli i hurmës e cila e, nuk pos hurmeja si si bim hurma nuk ka ndonë aromë të këndshme, mirëpo ka shije në ëmbël. Do të thonë ky është shembulli i dytë, shembulli i atij besimtari i cili është besimtar por nuk e lexon Kur'anin. Shembulli i tretë thot pejgamberi sa më është shembulli Wa mthallu l-munafiqill ladhi jekrau l-Quran ka mthalli r-Rajhana. Rijhuha tajib vë tajmuha murr. Tëtë pejbë ga Meri s.a. Duk e fol për kategorinë të të njerëzve. Tëtë shambulli i munafikut, hipokritit, dyftyrshit, nëbësim. I cile e ledënë Quranin është sikur se shambulli i asaj l-ulles r-Rajhana. Njëllaj l-ulles e cila ka aromë të këndshme mirë po shien e ka të hidhur. Aromen ka po e ka të këndshme po shien e ka të hidhur The Kategoria 4 të njerëzme, të të pegambirë a.s. Wa mëthalu l-munafiqillë l-dhi la jaqrau l-Qur'ana ka mëthalu l-handhalë, lejsa leha riqë wa ta'muha murë. Të të pegambirë a.s. Shembuli munafikit e që nuk le dhënë Kur'anin, është sikur se ajo ay, l-ulja e që asë nuk ka aromë të këndshme, po edhe shijel e ka të hidhërë. Dhe të të pegambirë a.s. në primjetë këti shembuli, Na jap trik, na jap katër kategori të njerëzve. Dy kategoritë e para vlen për besimtarët. Kategoria e parë është kategoria Quranin, e besimtarëve që lexojnë Kur'anin, e dytë ata të cilët nuk lexojnë Kur'anin. Pastaj edhe kategoria e tretë dhe katërt flas flet për munafiqët duke na sjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shembullin e tyre, duke përgjassur shembullin e tyre me disa lule dhe me disa bimë që ky shembull tjetër sa m'i kapt për ne. Pastaj Transmeton, Abdullah ibn Omeri, radiallahu, Omer ibn Khattabi, se pega Meri sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, shembulli i ati njeriu, i cili ka japë sadaka e me pas e, e kërkan lëmoshen e ti të këthehet, një një transmitim, është shembulli i ati njerut i cili i bëndi kuj dhurat, e me pas kërkan për e ati personit të këthehet dhurata, është sikur se shembulli, pardon nga ju, i qenit, i cili e kthen ushqimin e më pas të njëjtin ushqim të cilin e ka kthy prapë han. De vjellën e tij. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e krason personin i cili ka japë jo lëmosh, mirë po i kërkon personit të cilit i ka japë jo lëmosh t'ia kthen lëmoshin, apo në një transmetim tjetër, nëse ndonjë kush dikujt i bën hedije, mirë po më pas kërkon ti kthehet hedija, është sikur se shembulli i qenit i cili e ka kthy ushqimin e tij, e ka vjell, pastaj të njëjtin ushqim prapë e e e han do të thotë diçka shumë shumë irrituese, shumë irrituese, kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaop këtë shembull. ë Kjo ishte metoda e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa i përket, domthonë ë milioni të marrëdhënies shembull tjetër shumë e rëndësishme, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e dhënë transmetuar në Uman ibn Bashir. Mesali mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim kemathali al-jasadi al-wahidi. Fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarve në mesvete, në ngjëshmërinë mes tyre, në mëshirën mes tyre, në dashurinë mes tyre është sikur se shembulli i një trupi të vetëm. Nëse një pjesë e një gjymtyre trupit rënkon, lëngon, atëherë i tër trupi ndihet i shçetësuar. Donthot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshiron të jap një masazh Të fuqishëm për rëndin e unitetit, ngjeshmërisë që duhet ta kenë muslimanat dhe besimtarët për njëri tjetrin dhe këtë mesazh e përngafton duke sjellë një shembull me trupin e njerëzit që në momente nëse një pjesë e trupit të njerëzit, nëse një gjymtyrë e njerëzit lëngon, atë i tër trupi e ndin shqetësimin. Kjo është metoda e parë prej metodave pedagogjike të pejgamberit alayhiselatu wassalam në edukimin e tij për ball të rive. Metoda e dytë pedagogjike e të dërguarit të Zotit për ball të rive është se i dërguarit të Zotit ka përdorë edhe një metodë tjetër e cë është metoda e gradualitetit në procesin e edukimit dhe në procesin e arsimimit. Metoda e gradualitetit. Procesi i edukimit, si dhe procesi i arsimimit janë procese komplekse, janë procese të vazhdueshme, janë procese shumë të rëndësishme. Andaj Në këto procese, qoftë në procesin e edukimit apo në procesin e arsimimit, kërkohet gradualitet. Kërkohet që ky proces të vazhdoj avash avash. Andaj edhe Kurani i famullart e ka aplikuar këtë metodë. Pastaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në praktikën e tij, po edhe në thënit e tij ë e, e vën theksin në mënyrë të veçantë te kjo metodë. Me lejoni e cili shembullin e parë praktik ku transmeton Aisha radhiyallahu anha e cila thot: Inna awwal ma nazala minhu suratun min al-Mufassal fiha dhikru al-jannati wa an-nar. Fat Aisha radhiyallahu anha. Versetët dhe ajetet e para të Kuranit famlarë, të cilat kanë zbrit, janë versetë dhe ajetet që kanë flasur, që kanë folur, më falni, për xhenetin dhe për xhenemin. Në fillim Ajetet e para, kapitulat e para, përmbajtja e tyre ishte versetë të cilat flasin për xhenetin dhe për xhenemin. Thot Aisha radhiyallahu anha, sikur versetët dhe urdhrat e parë të vinin, urdhresa dhe ndalesa, mos pini alkol, mos u zhytni në kurviri, etj, etj, etj, atëre shumë për njerëzve kishin mu largu nga nga nga kjo thirrje, nuk kishin më pranu këtë thirrje. Bir po Aspekti i urdresave dhe ndalesave ka ardhë më vonë që dënë tëtë në mënyrë graduale. Në rralë të parë të forcohet besimi e pastaj të kalohet në, në aspektin e dispozitave. Shemullin e dytë e kemi shemullin e muadhit, radi Allah në hëtë të cilin pega meri, a alehi sallatë vësallam e dërgoj për në jemen si emisar dhe si mësues të islamit. Dhe para se të njësit muadhi drejt popullit të jemenit, pega meri a alehi sallatë vësallam, Em sai dhe ja hartoi një strategji të thirrjes mbi të cilën Muadh do ta ndërtonte thirrjen e tij në rrugën e al Allahut subhanahu wa taala. I tha pejgamberi Muadhit: Ud'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. In fa inhum ata'uk lidhalika fa'allimhum an Allah fatarada aleihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Pejgamberi alayhi salatu wa salam i tha Muadhit: O Muadh, Në radsporti ata ta thëririn në besimin një në një Zot, në një shërim ndaj krijuesit që Allahu është një dhe i vetëm, robëria i takon dhe adhuri vetëm atij dhe un jam i dërguar i tij. I tha pejgamberit, nëse këtë ata e pranojnë, atëherë kalo ti në fazën e dytë, ha shiqojë gradualitetin. Kalo në fazën e dytë dhe informoj ata se Allahu brenda ditës dhe natës i ka obliguar ata me pesë namaze gjatë ditës dhe natës. Tha in ata hum lidhalik E nëse ata e pranojnë edhe namazin, atëre kalën faza e tre, që që aspektin gradual, që që metodin e gradualitetit. Ta nëse ata e pranojnë edhe namazin, atërë ti të regoju atyre sa Allah u ka kërku për tyre të agjerojnë një mujdit brenda 12 muajve. Nëse ata edhe këtë e pranojnë, atërë ti informojnë ata sa Allah u ka kërku që të pasurit nga pasuria që posedojnë të ndaj një pjesë të pasuris për të varfrit e tyre, zekatin. Në fund nga ky shembull kuptojm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam metodë e tij pedagogjike, qoftë në procesin e edukimit, qoftë në procesin e arsimimit ka qenë gradualiteti. Kur ne shqyrjojmë Kur'anin famlarë e tham në fillim të kësaj metode kur fillum ta shpalosim këtë metodë, metodën e gradualitetit në procesin e arsimimit dhe të edukimit, tham se edhe Kur'ani ka aplikuar këtë metodë edukative. Shembulli Nga kurani famlartë kemi mjaftë, po e marë vëtëm shembulin e ndalesës se alkoholit dhe verës. Kurani famlartë të regonë se ndalesa për konsumimin e verës dhe të alkoholit ka arë në formë dhe mënyrë graduale. Në radhë të parë, Allahu të barë këva të ala, kur fletë për alkoholin, u të regonë njerëzve se në konsumimin e verës dhe alkoholit ka zarar, ka dëmë. Pastaj vjen faza e dytë ku Allahu te barekau teala u tregon njerëzve se në konsumimin e alkoolit ka edhe dëm edhe dobbi, mirëpo dëmi është më i madh se sa dobia, pasojat janë më të mëdha. Pastaj Allahu te barekau teala në fazën e tretë, shiqoni në mënyrë graduale po vjen duke u ngushtuar dhe duke u kristalizuar kjo dispozit, duke patur parasysh se njerëzit nëse në një kohë të gjatë Kançente e por kançente e hapur mas një vepre, ata nuk mundën më neer ta braktisin h për h. Mirpo kërkohet gradualitet. Faza e tretë ka ardhur ku Allahu te barekau taala u ndalon njerëzve konsumimin dhe përdorimin e alkoolit dhe verës gjatë kohës së namazit. Donë të tani sigurisë kjo është faza e parafundit, ngase edhe u limohet dhe u kufizohet koha se kur ata mund ta konsumojnë alkoolin dhe verën. Ndërsa Vjen faza përfundimtare dhe e fundit ku Allahu Te baraaku Teala e përfundimisht si dispozitë juridike e islame e ndalon përdorimin dhe konsumimin e alkoolit të dhëtrës, duke e konsideruar përdorimin dhe konsumimin e alkoolit të dhëtrës si një vepër e ndyrë e shejtanit të mallkuar, i cili qëllimi i tij kryesor është t'i lajthit njerëzit, t'i largon njerëzit dhe që njerëzit të bëhen ë so më largë mësimeve të Zotit të madrishëm. Mishtë të ndëruar, këtu të të bëjmë një poshim të shkurëtër e me njëherë pas pak do të këthemi në pjesën e dytë të emisionit ton Inshallahu ta'ala. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mishtë të ndëruar, u këthujem sërish në pjesën e dytë të emisionit ton për gjithë ata të cilet eventualisht janë kyqër me vënesë Në këtë emision sonte e me duke folur për metodat pedagogike të dërguarit të zotit në edukimin e të rive. Thamë se i dërguarit të zotit ka qenë shumë i kujdeshëm në aspektin e edukimit dhe të arsimimit, ka përdoron metodat më të sukseshme në aspektin pedagogik drejt edukimit të të rive. Ne dëtë provojmë të shpalosin në njësa o prekture metodave, Në pjesën e parë të misionit shpaluam dy metoda të pejgamberisë, metoda e parë, metodën te cilën pejgambëra e sam e aplikonte duke sjellur shembuj dhe ilustrime praktike rreth atyre gjërave të cilat pejgamberi provonte të edukojë shokët e tij, si dhe metoda e dytë, metoda e gradualitetit. Pasi dyshim se procesi i edukimit dhe arsimit janë procese komplekse Andaj të gjithat atë cilët meren me këto procese, duhet të kenë për asysh se metoda e gradualitetit gjatë fazave të edukimit dhe të arsimimit është metod e pashmangshme, edhe të rrushme që duhet të kemi për asysh. Një metod tjetër të cilën e ka apliku pe i gameri sallallare i sellem, drejt edukimit të tërive është metoda edukative apo metoda pedagogike të cilën e ka apliku në përmjet të rëfimeve dhe tërëgimeve të cilat ua ka rëfy dhe ua ka tërëgu shokve të ti. Edhe Kur'an i famlartë, edhe përgameri sallallahu aleyhu sallam, e... gjemë shumë tërëgime dhe rëfime. E, për shembul, në Kur'an i famlartë, e kemi tërëgimin e ademit dhe të iblisit, lanën të Allah aleyh, e kemi tërëgimin e dy bive të ademit, kabilit dhe habili, E kemi tregimin e Musajit alayhiselam me faraonin, madje më së ndënuar në Kur'anin famlar, pejgamberi i cili më së shumti është përmendur në Kur'anin famlar është Musaja alayhiselam. Dhe në shumë kapituj të Kur'anit ë kemi ë fragmente të shumta nga jeta dhe rrëfimet dhe ngjarjet e Musajit alayhiselam. Pastaj në Kur'anin famlar e kemi tregimin dhe rrëfimin e Ibrahimit alayhiselam me, me babajnë e ti, i cili ishte njeri prej mjeshtrive më të njorë në atë ko si mjeshtër i zotrave dhe i idhujve dhe i skulpturave. Pastaj e kemi të regimin e atyre të rëshokve të pe i galmerit, nuk morën pjesë në bëtejnë e të bukut dhe shumë me shumë të regime, shumë me shumë të regimet e tjera, aspekti i të regimeve dhe i refimeve është aspekt joshës, është provokativ dhe, dhe intriguasë Për njerëzit, prandaj njerëzit i deshirojnë dhe intrigohen e, kur një rëfim është i bukur, është kuptim plot për mba në vete mesajet e fuqishme. Pas pashtu dhe pega meri s.a. në hadithet e ti shojmë se ka përmendur të regime të shumëta, sigurisht do të në vitëshin me djetra djetra emisione po të qasemi njën nga një rëfimeve të pega meri s.a.s. Mirë po onë vëtëm kalimë thië po i përmendi, sikur se të regimi i atyre tre personave që pe i gambeira a.s. u të regonë shokëve të ti, e, për njeri për e tyre ishte i verbert, tjetri për e tyre ishte pa flok qel, dhe i treti ishte i smuar për e smundje së zjebrës, një smundje e lekurës që njerëzit iriton dhe largohen për e ati njeru, pastaj e, të regimi i atyre tre personave të tjerë, tre personave të tjerë të cilët, pasi që mori moti me shi dhe një mot i lig, ata vendosën të futë një një shpel të strehohën dhe më pas i zuri shp në shpel mbeten të ngujuar dhe si Allah o dhul gjelal bëri që ata të shpëtojnë. Pas ta i tregimi i Musait A.S. me khidrin e shumë, me shumë rëfime dhe tregime të, të cilat pejga meri sallallahu A.S., Uka rrefy shokëve të tij dhe nesat i lexojmë si tregime autentike dhe kjo është një metodë, një metodë pedagogjike të cilën pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e ka aplikuar me shokët e tij. Një metodë tjetër të cilën pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e ka aplikuar është metoda e debatit. Metoda e debatit pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka qenë njëri i hapur dhe i ka dhën hapësirë dhe mundësi vazhdimisht edhe të tjerëve që të jenë të hapur me të. Prandaj edhe debati ka qenë pjesë e komunikimit të pejgamberit me të tjerët. Miqtë e nderuar, të, të gjithë ata të cilët mendojnë se principet dhe doktrina islame duhet të besohet dhe duhet të bindemi principeve islame në mënyrë të verbërt, duke mos bë pëtje dhe duke mos pas debat ata e ka nga bim. Principit dhe mësimit e islamit nuk kërkojnë nga njerëzit që ata në mënyrë të verëbërt qo razi ti dorëzon dhe ti binden principeve dhe doktrinave islame. Absolut jo, nuk është kje e vërtet. Për kundrazi, në Kur'anin famlart, në hadithet e pejga mërët e islam, mërëtran sensi i debatit. Ka hapsir që të bëjmë debat Pra ndaj pejgamberi alai sëlam, njën nga metodat e ti pedagogike me trinjët është se pejgamberi ka provoku debat, pejgamberi ka hap debat, pejgamberi ka pranu debatin prej të rive dhe prej njerëzve në përgjithësit e se letë kanë ardhe e kanë pytur pejgamberin alai sëlam për qështje të ndryshme rrëfes. Me lejoni të marë co asha e mbuj në këtë aspekt. Transmeton imam Bukhariu nga hadithi e Bukhorejn rrësrati Allah anhu, se një njëri, Një ditë erdhi te i dërguari i Zotit, Alaihi salatu vesselam, dhe kishte një shqetësim serioz. Këti njeriu i kishte lindur një djalosh, një djalë i zi. Ky dhe gruaja e tij ishin të bardhë. Erdhi te pejgamberi Alislam me plot shqetësim dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, Allahu më ka fal një djalë të zi. Un jam i bardhë edhe gruaja ime është e bardhë." Ky ishte problem serioz, shqetësim serioz. Sikur ky njeriu Me këtë kërkesë apo me këtë pyetje që i, drej... i drejtohet pejgamberit e selam, hudh dyshime mbi gruan e tij. Hudh dyshime mbi frytin, a thuaj është ky djali i tij. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i tha, "Hal lak min iblin?" I tha, "O zotri, a mos vall posedom deve, a ke deve?" Ky njeri i tha, "Po tha unë thë posedoj deve, ma dje posedoj shumë deve. I tha përgambirë a.s. këti njeri otë, tha, qëfar në gjyre kanë deve të tua? Kë njeri i tha, unë i kam deve të më në gjyre të kuqe. Përgambirë a.s. mi tha bukur, tha, andodhë që ndënje deve të ketë ndënje në gjyre tjetër, andodhë që prej deve të kuqe të delë Në ndonjë devë me ngjyrë të kuqërmt apo me ngjyrë gështenje, ky njeri i tha: "Po." Atëra pejgamberi Alayhi Salatu Vesselam i tha: "E, tha kjo është përgjigje. Çi bie se ky djalosh i ut ka ardh pak i izi, ka ardh esmerr, ti dhe gruaja jeni të bardh, mirë po ndodh që ti apo gruaja jote keni pas ndonjë babgjysh apo ndonjë nga të parët tuaj ka qenë më i izi dhe atë aspekti dhe ndikimi i gjeneve ka ndiku drejt për drejt që këfmi të mësjet i bardhë si nana dhe baba, mirë po të trashigoj gjene nga të parët dhe para ardhësit e ti. Atëherë, kënjëri u qëtësua dhe u pajtua, mirë po shqënë i të pëthonë debatin me s'këti njëriu dhe pejga merit, sallallahu aleyhi sallam. Një shamull tjetër, tërgonë Enesi radiallahu anhu, se erdi një grua të pejga merit, sallallahu aleyhi sallam, dhe i tha, o i derguari Allahot, nana ime kandru jetë, para se të ndron jetë, ishte zëtuar se do të krynë haqin. Tari, une, cilë është obligimim që unë kam për nanën time, nga se ajo para se të vdes, është zëtuar se do të krynë haqin, mirë po ja vdekja, nuk jam mundësëj të krynë haqin. Atere, a kam unë obligim karshin nana simë, pega meri sallallahu a.s. i tha, si kur nana jote para së të vdiste, të kishte një bërgjë, dhe me pas e zën vdekja e ajo nuk e ka lau bërgjin e saj, a jeti e obligume me kry bërgjin e saj, sa po, thë atëherë thajë bërgjin ndaj Allahot, është edhe me parë obligim që ti të kryen këtë zëtim të na në stande, edhe pse ajo, ajo ka ndru jetë dhe nuk është më prezente në koptimin fizik në jetën e kësaj bote. Po ashtu, pejga meri sallallaha, a.sallem, prej metodave të ti pedagogike është se ka përdojrë dhe një metod tjetër gjatë procesit të arsimimit e ajo është metoda se pega mere në samë ko pas kohë i ka përsërit gjerat e njejta. Apo në një, gjatë, një momentit e caktuar duke u amësu disa gjerat e caktuara ua ka përsërit disa herë nga se e, përsëritja e, bën që njerëzit të i përceptojnë dhe të i kuptojnë mirë dhe drejt gjerat. Transmeton, Enesi radiallahu anhu, se pejga meri sallallahu aleyhi wa sallam, thot, Enesi, kanën nebiju sallallahu aleyhi wa sallam, idha të kelleme bi kellemetin, e a'deha thalatha, hatta të fëhemu anhu. Thot, Enesi, radiallahu anhu, i derguar i Zotit, kur fliste, shumë herë të njitën fjalë, e përsëritë të tri herë, me qëllim që ajo fjalë të kapët mirë, të kuptuot mirë, O ai dha ata ala qaumin fasallama alehim thalatha sot po ashtu edhe kur ka shku tek nje popull i huaj i ka i ka përshëndetur me selam duke duke i përshëndetur tri herë për shembull prej prej këtyre fjalëve dhe porositave të pejgamberit që pejgamberi ka përsëritë ndonjëherë të njëjtën fjalë tri herë me qëllim që të kuptohet mirë me qëllim që askush të mos i ikë informata ndonjëherë me qëllim që ti jepet rëndsi Dveçant, asaj që ka pejga mëri potenësën, më lënit përmëndi një shëmull të cilënit në smetën, Ebu Horejra radi Allah anhu, pejga mëri sallallahu aleyhi wa sallam, sotë, rëgëmu anthin, thumë rëgëmu anthin, thumë rëgëmu ma anthin, men edraka walidehi inda lkibari ehaduhuma, au kila huma, falem yudkhil hu, yudkh yudkhila aljënna. Sotë pejga mëri al-Islam, sa njeri i dështuar, sa njeri i keq, sa njeri i humbur Jo i mirë është ai njeriu 3 herë ka përsëritur, sa njeriu i dështuar, sa i njeriu i humbur, sa njeriu i keq. Është ai njeriu që i ka të dy prindrit gjallë, apo njërin prej prindërve e ka të gjallë e ky nuk arrin me fitu xhenetin. Që i bie se nëse një njeriu i ka dy prindrit e tij të gjallë dhe ky nëpërmjet shërbimit, kujdesit, respektit që ofron prindërave të tij E nëpërmjet këtij shërbimi kujdesit dhe respekti ndaj prindërve, këu do të fiton xhenetin. Atëherë nëse personi tillë që ka dy prindër të gjallë apo njërin prej tyre, me kujdesin rrespektin, dashurinë, nuk e fiton xhenetin, atëherë ky njeriu është i humbur, ky njeriu është i kesh. Mir poshtë shëqeni pejgambera e selatu sallam 3 herë ka potencu këtë për dy arsye kryesore. Ka shumë arsye, po dy arsye kryesore. Eprapa që si informoat Ka qep të mirë. Gjithata që ishin prezente, e dyta pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka insistuar duke doshë që kët informata ta kuptojnë me seriozitetin më të madh, gjithata qellet kanë qenë kanë qenë prezent. Në një rast tjetër pejgamberi sallallahu alejhi bi dhe sellem thotë: "Ala unabbiukum bi akbaril kebair." Vjeninë A dëshironi t'ju tregoj për gjërat më të mëdha, cilat janë gjërat më të mëdha, cilat janë mëkatet më të mëdha, 3 herë ka përsëritë këtë. Do të thot përsëritja dëshiron që t'u atërheq vëmendjen atyre të cilët e dëgjojnë pejgamberin. Dhe njëkohësisht përsëritja e të njëjtës gjallë nën kupton se kemi të bëjmë me një gjë shumë serioze dhe shumë tronditëse. Më pas pas 3 herëve, a dëshironi t'ju tregoj për mëkatet më të mëdha? Pejgamberi tha bërja shoqallaut, shirku, mësë respektimi dhe mësë dëgjimi dhe mësë nderimi prindërve, si dhe fjala e shpifur. Shpifja, këto janë prej gjinave, prej gjinave të noja. Po ashtu një metod tjetër të cilin e ka përdor pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem në edukimin e trive, është se pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi vësallem në metodat e ti pedagogike ka përdorur edhe aspektin yoshës dhe provokativ. Metodë, stil me yosh ata të cilët të cilëve ti u flet të dëgjojnë dhe me i provoku me qëllim që informata të cilat ti dëshiron ti plason ato të plasan, kapen në formën më të mirë për atyre të cilët ti të dëgjojnë. Sikur fjala vjen, shembulli i njohur të cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Transmutona Buharira një ditë ishte me shokët e tij, i u tha: Çfarë mendoni? Po ta po ta shehnit një njeri i cili ka një lum branti dhe pesë herë ndit hudhët në atë lum dhe pastrohet në lum. Ai mbetë diçka prej zdrolit dhe prej papastërtis në trupin e tij të njeriu që pesë herë ndit futet, zhytet në atë lum te pranish me ti thanë jo ya ja, rasul allah shiqëni do thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam si po, e provok po i provokon si po provokon si po josh si po e tërheq vëmendjen e tyre a shiqëni tani çka ishte qëllimi i ti? tij e thot thot njiasto edhe ai i cili merr avdes thot është nuk i mbet edhe fal namazin pesë herë në ditë nuk i mbet asgjë nga pa pastërtia këtë njeriu në trupin në trupin e tij e dhe në shpirtin e ti. Pastaj, një metod tjetër, pejga meri sallallare sallem, që ka përdorur në metodat e ti pedagogike, është se pejga meri sallallahu a.sallem, ka përdoru shpesh herë metodën e sëqarimit, u a ka sëqaru, u a ka sërhullu gjerat. Pejga meri sallallahu a.sallem, në komunikimin e ti me të tjeret, në predikimit e ti, në mësimit e ti nuk ka qenë i pakapshëm dhe i pakoptushëm ma djenë shpeshërë ka përdorur këtë metod, ua ka sëqaru dhe ua ka sërhullu në detaje spjegimit dhe predikimit e ti sallallahu aleyhi wasallem. Në të të të pegameri sallallahu aleyhi wasallem nuk ka filozofu me një fjalë, mirë po fjalët e ti kanë qenë kan qen shumë të qarta. Si kur fjala vjenë, të të pegameri sallallahu aleyhi wasallem në hadithin të silenë të nësëmë të në të nësëmë të në të në të në të në të në të në të në të në thëtë, jenako një herët e pejgamberi sallallahu aleyhisallem natën, dhe pejgamberi aleyhisallam filloj e ngriti kokën lartë dhe pëshqënë hënën, dhe atë natë, hana ishte hana katërmënveqë. Më pas pejgamberi aleyhisallatë vësallam, aleyhi u thate pranishmive, inë në kumë se të rauna rabëkum, kamë të rauna hedha lë kamara, la të dhamu në firu jeti hi. Ju tha, pasi që e ngriti kokën lartë, E shiçoi hanën, hana po shkëlqente, ishte e plot, u tha shokve dhe të pranishmëve. Tha, ju tha, do ta shihni Zotin e Juaj nesër në ditën e gjykimit, nesër në botën e amshimit, sikur po e shihni haptazi të qartë hanën sonte, që askush nuk nuk nuk ka asnjë paqartësi në shkëlqimin, në shkëlqimin e hanës. Do thotë shiçoni, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shumë i qartë dhe i kapëshëm në në spjegimet e ti. Apo një shemull tjetër, Pegamiri Sallallahu Aleyhi Vesellem, në një rast, si kur të rrasmeton Ebu Musel Eshari, radiallahu, thët, thë Pegamiri Aleyhi Sallam, el mu'minu, lil mu'mini kel buniani jeshuddu ba'duhu ba'da. Pegamiri Aleyhi Sallam, thë, besimtari për besimtarin, është si kurse një murë, respektivisht si kurse tjegullat e një muri që lidhen njëra me tjetërën, dhe thot e bëmusa i shtrëngoj pejgamberi gishtat kështu, dhe thot e ke pati një muri cilë është ndërtu, tjegullat janë të lidhura njëra me tjetërën, dhe pejgamberi, dhe më thonë, në emër të metodes duke i sëqaru gjenat, duke i bëhet gjerat e kapshme dhe të kuptushme, pejgamberi tha besimtari për besimtarin, i është si kurse t tjegullat e një muri që lidhin njëra tjetërën dhe i shtrangoj gishtat e ti në këtë formë. Në të thot, pejgamberi e japi këtë mesaj dhe ishte i qartë shumë në mesajnë e ti, duke mas le ju pa qartësi e, në asë njerën prej përdikimeve dhe përosive të ti. Pastaj, pejgamberi sallatësallam, si kështë të transmeton, Enesi Radialanhu në hadithin e ti të vërtit, thot, men ala gjari e tëjni hëtta të bluga, gjë e jo me l'k ana wa huwa kahatayn fi al jannati wa dam asabi'ahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush i ka dy motra ose dy vajza kujdeset per to i edukon ato derisa ato tarin moshën madhore tha ai nesërën ditën e kiametit do të jetë afër meje dhe tha tha i bëri dy gishta bash kështu do dhë thotë do të jetë afër meje Nëtot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem i nxiti njerëzit që të kujdesen për vajzat e tyre dhe t'regojë se cili është shpërblimi tyre nesërnë ditën e, nesër e gjykimit, nesërnë ditën e Kiametit për gjithë ata që janë kujdesur për edukimin e mirëfillt të vajzave apo motrave të tyre. Shiques të nderuar, sigurisht se metodat pedagogjike të pejgamberit alayhi salatu vesselam të cilat i ka apliku, me trenet janë të shumta, janë të ndryshme, qëllimi ynë është që ne të shpalosim disa prej këtyre metodave që ne sot në kohën tonë ti kemi shëmbulltyr dhe ti kemi modele me qëllim që edhe ne tarim këto të aplikojmë këto metoda të suksesshme përballë rinisë ton deri në takimin e radhës. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.